Анголон, серж Голон, Анжеліка у галереях Лугру, частина 3, розділ 34. Анжеліка схилилася в глибокому реверансі, і серцем, яке виривалося з грудей, випросталася. Перед нею стояв король. Товстий вовняний килим заглушив стукіт його високих лакованих дерев'яних підборів. Анжеліка помітила, що двері маленького кабінету зачинені і зрозуміла, що залишилася з королем на одинці. Вона відчула сум'яття, майже панічний страх. Досі вона бачила короля тільки в оточенні величезного натовпу. Він здавався їй якимось несправжнім, штучним. Він був, не мов, актор на театральних підмостках. А зараз вона реально відчувала присутність поряд із собою молодої людини з темним густим волоссям, присипаним рисовою пудрою, від якої відходив тонкий аромат. І то був король. Вона змусила себе звести очі. Людовік XIV стояв перед нею, важливий і безпристрасний. Здавалося, він намагається пригадати ім'я від відвідувачки, хоча герцогиня Демонпанція щойно назвала його. Анжеліка відчувала, як холодний погляд короля паралізує її. Вона не знала, що Людовік XIV, не успадкувавши простоти свого батька короля Людовіка XIII, успадкував його сором'язливість. Він любив розкіш і почисті, Євсіляко намагався придушити у собі почуття неповноцінності, яке було настільки несумісне з величчю його титулу. І хоча він уже був одружений і любив бігати за жінками, при першій зустрічі з жінкою та ще з жінкою красивою він не міг подолати боязкості. Анжеліка справді була гарна. Особливо гарні були, вона навіть не підозрювала про це. Горда посадка голови і стриманий, але водночас сміливий погляд який міг би здатися зухвалим. Зухвалим, якби в ньому не прозирала наївність, властива істотам юним та щирим. Посмішка ще більше розкривала її довірливу, сповнену любові до життя і людей душу. Але зараз Анжеліка не посміхалася. Вона мала чекати, поки заговорить король, і від того, що затягувалося мовчання, в горлі в неї застрягла грудка. Зрештою король наважився. «Пані, я вас не впізнав», – трохи схитрував він. Ви сьогодні не в тій чудовій золотій сукні, що була на вас у Сен-Джан-де-Люзе. Так, сир. І мені дуже соромно, що я постала перед вами в такій простій і далеко не новій сукні. Але це єдине, що в мене залишилося. Адже ваша величність знає, що на все моє майно накладено арешт. Обличчя короля набуло крижаного виразу. Потім він раптом посміхнувся. Ви одразу ж вирішили перейти до справи, пані. Втім, ви маєте рацію. Ви мені нагадали, що королю дорога кожна хвилина, і він не може витрачати час на порожню балаканину. Однак це трохи суворо, пані. Легка фарба залила бліде обличчя молодої жінки, і вона зніяковіло посміхнулася. Я була далека від думки нагадувати вам про численні обов'язки, якими ви обтяжені, сир. Я простодушно відповіла на ваше запитання. Мені б не хотілося, щоб ваша величність вважала за недбалість мою. «Щодо моєї появи перед вами у поношеній сукні із з такими скромними коштовностями. Я не наказував накласти арешт на ваше особисте майно. Навпаки, я навіть спеціально обмовив, щоб пані Депейрак залишили на волі і ні в чому не утискували. Я нескінченно вдячна вам, ваша величність, за увагу, яку ви виявили до мене», – відповіла Анжеліка присідаючи. «Але в мене немає нічого, що належало б мені особисто». І прагнучи якнайшвидше дізнатися про долю чоловіка, я поспішила до Парижа, захопивши з собою лише молодищі цю речей та деякі коштовності. Але я прийшла зовсім не скаржитися вам на своє тяжке становище, сир. Мене турбує лише доля мого чоловіка. Вона замокла, стиснувши губи, щоб утримати потік питань, які були готові зриватися з язика. Чому ви заарештували його? У чому ви його звинувачуєте? Коли ви повернете його мені? Будовик XIV дивився на неї з неприхованою цікавістю. «Чи повинен я зрозуміти вас так, пані, що ви така красоня і справді закохані у свого кульгавого огидного чоловіка?» Зневажливий тон монарха, наче кинжалом, полоснув Анжеліку по серцю. Вона відчула нестерпний біль. В очах її спалахнуло обурення. «Як ви можете так говорити?» – запалом вигукнула вона. «Ви ж чули його сир! Ви чули золотий голос королівства!» Так у його голосі є чарівність, проти якої важко встояти. Король підійшов до Анжеліки і вкрадливим голосом продовжував. Значить, це правда, що ваш чоловік має дар зачаровувати всіх жінок, навіть найхолодніших. Мені казали, що він такий гордий цим даром, що навіть вирішив створити свого роду школу. Назвав свій замок готелем веселої науки і влаштовував там збіговиська, на яких панували розгул та безсоромність. «У всякому разі не така безсоромність, як у вас у Луврі, мало не вирвалося в Анжеліки, але вона взяла себе в руки. Ваші величності неправильно витлумачили зміст цих свят. Моєму чоловікові подобалося відроджувати у своєму готелі веселої науки давні традиції провансальських трубадурів, які виховували галантність по відношенню до жінок, перетворюючи це мало не на культ. Звичайно, бесіди мали і фривольний характер, оскільки говорили про кохання» але все у рамках пристойності. І ви не ревнували, пані, бачачи, як такий улюблений вами чоловік віддається розпусті? Я ніколи не помічала, щоб він вдавався до розпусти. Я маю на увазі те, що називаєте розпустою ви, сир. Стародавні традиції трубадурів вчать зберігати вірність жінці, своїй обраниці, чи то законна дружина, чи коханка, його обраницею була я. Однак ви довго не хотіли змиритися з його вибором. Чому ж на зміну вашій огиді прийшло раптом таке пристрасне кохання? О, я бачу, вашу величність цікавлять найменші подробиці інтимного життя ваших підданих, сказала Анжеліка, цього разу не зумівши приховати іронію. Все в ній клекотіло від люті, їй шалено хотілося кинути йому в обличчя щось образливе, ну, наприклад, запитати, може, ваші шпигуни щоранку повідомляють вам, хто із знатних підданих королівства вночі кохався? Вона насилу стрималася і опустила голову, боячись, що вираз обличчя видасть з її почуття. «Пані, ви не відповіли на моє запитання?» – крижаним тоном нагадав король. Анжеліка провела долонею по лобі. «Чому я покохала цю людину?» – прошепотіла вона. «Мабуть, тому, що він наділений перевагами, завдяки яким жінка почувається щасливою, ставши його рабою. Значить, ви визнаєте, що ваш чоловік вас зачарував. Я прожила з ним п'ять років сер" І готова присягнутися на Євангелії, що він не чаклун і не чарівник. А ви знаєте, що його звинувачують у чаклунстві?» Анжеліка мовчки кивнула головою. І справа не тільки в його дивному впливі на жінок, а й у вельми підозрілому походженні його величезного статку. Кажуть, він вступив в угоду з сатаною і отримав від нього секрет перетворення металів на золото. «Сир, нехай мій чоловік постане перед судом!» І тоді він легко доведе, що став жертвою помилкових переконань алхіміків, які дотримуються давно застарілих поглядів, що приносять у наш час більше шкоди, ніж користі. Обличчя короля трохи пом'якшало. Погодьтеся, пані, що і ви, і я мало розуміємося на алхімії. Однак не приховую, що ті пояснення, які мені дали з приводу диявольських методів, що застосовуються месиром депейраком, дуже туманні та потребують уточнення. В Анжеліки мало не вирвалося зітхання полегшення. Яка я щаслива, сир, чути з ваших уст слова, сповнені такого розуміння й великодушності, у тонкій усмішці короля промайнула тінь невдоволення. Не забігатимемо вперед, пані. Я сказав тільки, що просив уявити мені додаткові відомості щодо цих перетворень. Але в тому й річ сир, що мій чоловік ніколи не займався ніякими перетвореннями, він просто розробив спосіб. Витягувати за допомогою розплавленого свинцю з деяких гірських порід найдрібніші крупинки золота, які там містяться. І застосувавши цей спосіб практично, він розбагатів. Якщо його спосіб чесний і чистий, то природно було б розкрити його секрети своєму королю. А граф ніколи, ні словом нікому, не сказав про нього. Сір, я була свідком того, як він від початку до кінця продемонстрував його кільком сандьорам а також довіреній особі архієпископа Тулузького. Але цей спосіб застосовується лише до деяких порід, до так званих золотоносних жил, які, зокрема, є в Піранеях, та до того ж застосовувати його вміють лише саксонські майстри. Коротше, граф може поділитися не якоюсь кабалістичною формулою, а своїми знаннями у цій галузі, новими відкриттями та значними доходами. Але він, звичайно, вважав за краще зберігати в таємниці свій спосіб, який зробив його багатієм, і водночас служив приводом, щоб приймати у себе чужоземців – іспанців, германців, англійців та яретиків зі Швейцарії. І таким чином він міг вільно готувати заколот у лангедоку. «Мій чоловік ніколи не влаштовував змов проти вашої величності. Проте зарозумілість та незалежність, які він виявляв, говорять про інше. Погодьтеся, пані, що дворянин, який нічого не просить у короля – Явище не цілком нормальне. Але якщо цей дворянин до того ще й хвалиться тим, що не потребує свого монарха, то це переходить усі межі. Анжеліку почав бити озноб. Набравши покірного вигляду, вона спробувала пояснити, що Жофрей – оригінал, що через свій фізичний недолік він не міг вести спосіб життя, звичайний для людей його кола, і тому вирішив взяти реванш у науці, чого і досяг завдяки своєму розуму та знанням. «Ваш чоловік хотів створити державу в державі», – суворо відрізав король. Він відкидав і релігію. Не знаю, чаклун він чи ні, але у всякому разі він прагнув панувати за допомогою грошей і розкоші. З того часу, як його заарештували, в Тулузі та й в усьому Лангедоку відбуваються бурхливі хвилювання. «Не думайте, пані, що я підписав наказ про його арешт, не маючи до того серйозніших підстав, ніж звинувачення в чаклунстві». Хоча воно і викликає тривогу саме по собі. Ще страшніше – ці фатальні наслідки, які воно тягне за собою. У мене були вагомі докази зради графа. «Зрадники скрізь бачать зраду», – повільно промовила Анжеліка, і її зелені очі метнули блискавки. «Якщо ваша величність назве мені імена тих, хто так обмовив графа Депейрака, то я впевнена, що виявлю серед них осіб, які ще зовсім недавно дійсно брали участь у змові проти королівської влади і навіть посягали на життя вашої величності. Людовік Чотирнадцятий вислухав її з безтерстрасним виглядом, але все-таки обличчя його ледь помітно затьмарилося. «Ви берете на себе велику сміливість, пані, судити про те, кому я маю довіряти. Злісні, але приборкані і закуті в ланцюгу тварини мені потрібніші, ніж гордовитий незалежний васал, який живе далеко від двору і до того, й дивись, стане суперником». «Нехай доля вашого чоловіка стане уроком для всіх тих сеньорів, які намагаються підняти голову. Подивимося, чи зможе він своїм золотом підкупити суддів, чи прийде йому на допомогу сатана. Я захищу мій народ від згубного впливу тих знатних дворян, які претендують на безроздільну владу над тілами та душами підданих королівства і навіть самого короля». «Мені слід із риданнями кинутися йому в ноги», – подумала Анжеліка. Але вона не могла змусити себе це зробити. Король у її очах перестав бути королем. Вона бачила просто молодого чоловіка, свого ровесника. Йому теж було 22 роки. І вона відчувала непереборне бажання схопити його за мереже в і потрясти, як трасуть оливкове дерево. «Так ось яке правосуддя короля!» – промовила вона голосом, що зривається, якого сама не впізнала. «Вас оточують убивців на пудрених перуках!» Розбійники з плюмажами, улесливі та підліздирники. Фуке, конде, різні там конті, лонгвілі, бофори. Людина, яку я люблю, ніколи не була зрадником. Він подолав найстрашніші негаразди. Він віддавав у королівську скарбницю золото, яке нажив завдяки своєму генію, ціною величезних зусиль та невтомної праці. Він ні в кого нічого не просив. Ось цього йому ніколи не пробачать. Так, цього йому ніколи не пробачать як луна повторив за нею король. Він підійшов до Анжеліки і з силою схопив їй за руку, видавши лють, що кликотіла в ньому, хоча обличчя його висловлювало підкреслений спокій. «Пані, ви вийдете з цієї кімнати вільно, хоч я міг би наказати заарештувати вас. Пам'ятайте про це завжди, коли вам спаде на думку засумніватися в милосердності короля. Але будьте обережні, я не бажаю більше чути про вас, інакше я буду безжальний». Ваш чоловік – мій васал. Тож дайте можливість відбутися королівському правосуддю. Прощайте, пані.